היפופוטן! חג שמח לכולם, כאן יהודה בודניוק! עכשיו בחג כולם רוצים לנסוע לירושלים ולהתפלל ליד הכותל! אבל מה, בדרך לכותל יש פקקים ענקיים! וגם כשאתה מגיע, אתה צריך ללכת לשם, <אם> <אם> לא אתה! <אם> זה ביטוי כזה! אז מי צריך את הכותל המערבי בירושלים? כשיש לנו את... כותל <קודל> בודניוק! כותל <קודל> פרטי שיודכן אצלך בבית! כותל <קודל> חדש, יפה! בלי אלים של ננה שצומחים לך מבין האבנים! ראיתם את התמונות של הצנחנים בוכים ליד הכותל? כן. למה הם בוחים? כי הם חושבים איזה קיר דפוק נתנו לנו כותל מוזנח, ישן בשביל זה נלחמנו הכותל שלנו עשוי מקיר גבס, יתרון גדול, הוא מתאים לכולם כותל בדניוק די לאפליה! למה בכותל יש עזרת גברים ועזרת נשים? בכותל בדניוק יש גם עזרת כלבים! וופ. עזרה ללודיסטים! ולדתיים! עזרת השם! כותל בדניוק! חדש! חור מיוחד בכותל שניתן לבצע דרכו באוריתרא בואו לטמון פתקים בפרטיות בכותל! בדיסקרטיות! מעניין? יופי! אז בואו ונשמע קצת מהפתקים החסויים שהוטמנו בכותל בודניוק שלום, שמי כרמלה, או מאז שביקשתי בבקשה בכותל שלך, אני עשירה ושמחה! ולמכתב אחר שהוטמן בכותל לבודניוק שלום, שמי ארליך, ולא שמתי פתק בכותל, ולכן הפסדתי את כל כספי בבורסה אבל אחר כך כן שמתי והרווחתי שוב את כל הכסף! איזה יופי! אני כל כך שמח שעכשיו אני אלך לכותל המערבי המקורי, ואתרום ספר תורה לאנשים הדתיים שגרים בתוך המחילה בצד שמאל של הכותל! מכירים? יש שם כזה בית כנסת קטן של דתיים, אני אתרום להם ספר תורה. ובכן ערך יקירי, אני אקיים לך את הבקשה! ניסע לירושלים. הלו? הלו? שלום לך יהודי חביב! שלום! Oh. תתן לי שאני מדבר אליך! Oh. מה זה פה כנר על הגג? תקשיב! אני ראיתי איך אתם מתפללים יפה, אז החלטתי לתרום לכם ספר תורה! יש לנו כבר ספר תורה. אז החלטתי לתרום לבית כנסת שבקיר ספר תורה! למה? שתתפללו! איך עד עכשיו? בעל פה! תגיד תודה! אנחנו לא צריכים לתנות, לשון ולהסתכללו והשניה שלנו. אני לא מבין את זה. C-O-I-N